Зі страшенною силою. «Давай займемося коханням». Я щепаю Лауру за литку. Вона підскакує і заткує до дверей. «Це жартую». «Наливай». Ми п'ємо, п'ємо і ще п'ємо по одній. Уранці я зустрічаю в аеропорту. Вона дивує мене і митника відсутністю багажу. У готелі вона бере на прокат машину, і їде у відділок. Я простую за нею, як прив'язана. Мені зараз треба за кимсь слідувати. Като пахне степом і кавуном. Чимось середнім між Марком і Андрієм. Я поїду з міратів і повернусь на роботу. Мені буде краще. Два околи у три прийоми. Не забудьте тапочки, рушник, Їжу. Ми їдемо на наш пляж. Я впізнаю дорогу по світлофорах і мостах. Я сиджу ззаду, а Катор розглядає мене у дзеркало. Я мовчу. Перепив і втопився? Питає вона. Не знаю. І не там. Йому не подобались безплатні тістечка. У будь-якому випадку він так говорив. Я не впевнена, я вже... Я вже ні в чому не впевнена. Раніше не подобалось, стверджує Като. Ну, я думаю, ти про все чула, вона поправляє розкішну гриву, в якій виблискує сивина. Рання, але назавжди. Я знаю про нього лише те, що хочу знати. Я різко вимовляю слова і намагаюсь ненавидіти Като. Треба ж прилетіла. А якби був живим, то цікаво вбила б. Мене би в долю покликала. Дзуськи, навіщо? Ти говорила йому про це? катом яко посміхається. Ні, ми мало розмовляли. Це правда. Ріка Уяк впадає в озеро Іздик, а що ще? Даремно це треба було сказати. Йому треба було. І тобі про всяк випадок. Като продовжує посміхатись. На машині, як на коні. А навіщо ти приїхала? питаю я сердито. Переконатись. Ми звертаємо на пляж. Підходимо до місця, де знайшли речі. Наші співвітчизники лежать на домашніх підстилках і готельних рушниках. Спека. Але не для них. До мене прибуває відчуття річки, міського пляжу, всіяного голими поспішаючими тілами. Тут також всі поспішають. Зануритись у вільний від бізнесу час. Дуже здорово. Като хитає головою. Думаєш, ні? – питаю я. Ну, якщо тільки на знак протесту. Поїхали – Поїхали, – каже вона. Ми знову їдемо через місто і знову до моря, до затоки. «Куди?» – запитує Като. «Готель Чикаго. Це, мабуть, все, що я запам'ятав. Лежанки знову повторюють форми тіла, Като курить і мружиться від сонця. Вітер піднімає пісок і засипає його нам в очі. Навіщо? «А знаєш, – тихо каже Като – він телефонував. Так тебе ж не було. Не було, погоджується вона. А я була на нараді. Като сумно посміхається. Вона красива, бліда, напружена. Скільки її пам'ятаю, вона завжди напружена. Через чоловіка і контракти. На нараді ввечері, з розумінням киваю, «Так, він розмовляв з Митою. А твого чоловіка звати Миття?» От познайомились. «Ні, мої мрії справді здійснюються». «Мій чоловік – гомосексуаліст», – ніби між іншим повідомила Кату. «Дуже дотепно, я ображаюсь». «Навіщо нас маленька дурити?» «Мені так не здається». Але справа не в цьому. Він сказав Маркові про продаж.